Sötét árnyék a királyságon A király akár egy eltévedt utas vagy tizenkét napig magában bojongott, Bár gyorsan kifáradt, időnként, mintha visszanyerte volna cselekvő képességét, érdeklődött az ország ügyei felől, ellenőrizni akarta a számadásokat, és ellentmondást nem tűrő módon, türelmetlenül követelte, hogy minden levelet és rendeletet vele írassanak alá még soha nem mutatott ekkora kedvet az e fajta munkához. Aztán hirtelen ismét erőt vett rajta a szellemi tompultság, minden ok nélkül ismét elgetett egy-egy összefüggés és értelem nélküli szót, miközben homlokát simogatta erőtlen kezével. Ujjai alig-alig mozogtak. Az udvarnál az a hír járta, hogy magán kívül van. Valójában már e világon kívül volt. A 46 éves férfiúból a betegség három hét alatt roskatag aggasztját csinált, aki félhalottként tengődött a fontaneblői kastély egyik szobája mélyén. És mindig az a gyötrelmes szomjúság, amely arra késztette, hogy újra meg újra inni kérjem. Az orvosok kijelentették, hogy nem gyógyulhat meg többé, s Martin a csillagjós óvatosan körülírva valami szörnyű megpróbáltatást emlegetett, amely a hónap vége felé az egyik hatalmas nyugati uralkodót fogja érni. E megpróbáltatás valószínűleg egybeesik a napfogyatkozással. Ezen a napon, írta Martin mester, a királyságra sötét árnyék borul. Egy estel szép fülöp megint csak borzalmas roppanást érzett koponyájában, s utána ugyanaz a sötétség zuhant rá, mint a Pont-Szent-Maxeni erdőben. De most nem volt sem szarvas, sem kereszt, csak egy végképp elgyengült test, amely érzéketlenül fogadott minden gondoskodást. Amikor végre felbukkant az öntudat éjszakájából, amelyről nem tudta megállapítani, hogy egy óráig vagy két napig tartott -e. Egy terjedelmes fehér alakot látott maga fölé hajolni, és ez az alak, mintha keskeny, fekete koronát viselt volna, és egy hangot is hallott. A Renault testvér, revegte erőtlenül a király, megismertem de mintha ködvenné körül, és azonnal hozzátette. azon, A poászi dominikánusoktól érkezett Renót testvér kevés szentelt vízzel nedvesítette meg a beteg ajkát. Értesítették Pierre püspököt? Megérkezett már? kérdezte a király. Egy haddoklónál oly gyakori gondolkodásmód folytán, amely legrégebbi emlékeik felé sodorja őket, az utolsó napokban a király is megszállottan követelte betegágyához egyik gyermekkori társát, Salons büspökét, tanácsának tagját Pierre de Latilt. Környezete igyekezett kitalálni, mire élik ez óhaj mögött, holott egy emlékezett zavarról volt szó. Igen, szőr, értesítették, felelte Renaud testvér. A pap valóban lovast menesztett Salonba, de indulását a végsőkig halogatta, s abban reménykedett, hogy a püspök nem érkezik meg idejében. Ugyanis Rönolt testvérre még fontos szerep várt, és nem akarta, hogy ettől a szereptől bármilyen más egyházi férfiú elüsse. Mert a király gyontatója egyben Franciaország fő inkvizítora is volt. Kettejük lelkiismerete ugyanazokban a súlyos titkokban osztozott. A mindenható uralkodó nem választhatta meg, kit hívjon halálos ágyához, midőn a nagy útra készült. Régóta beszél hozzám, Rönnött testvér? kérdezte a király. A fürkésző pillantású papot, akinek kövér álla eltűnt tokájában, az isteni akarat leple alatt. Azzal bízták meg, hogy a megszerezze a királytól, amit az élők még vártak tőle. Szőr, mondotta, Istennek tetsző cselekedet lenne, ha a királyság ügyeit rendben hagyná maga után. A király nem felelt. Meggyóntam már, rönött testvér kérdezte egy idő múltán. Igen, szőr, tegnap előtt felelt a dominikánus. Szép gyónás volt, kivívta vámulatunkat, s minden alatt valója csodálni fogja érte. Felséged megbánta, hogy túlzott adókkal gyötörte népét, s főleg az egyházat s ugyancsak kijelentette, hogy nem kér bocsánatot, a felséged igazságszolgáltatása által halára ítéltektől, mert a hitnek és az igazságszolgáltatásnak támogatniuk kell egymást. A főinkvizitor felemelte hangját, hogy a jelenlévők jobban hallják. Ezt mondtam, kérdezte a király. Nem volt biztos benne, hogy valóban mondott-e ilyesmit, vagy csak Renaud testvér találja ki számára, el minden nagy személyiségre nézve kötelező, épületes, végső megnyilatkozást. A halottak suttogta. Tájékoztatnia kellene bennünket végső akaratáról, erőltette tette Renaud testvér. Kisé félrehajolt, s a király láthatta, hogy a terem zsúfolva van emberekkel. Felismerem kegyelmeteket, mondotta. Mindenkit felismerek a jelenlévők közül. Mintha csodálkozott volna, hogy megőrizte az arcok felismerésének képességét. Minnyáján ott álltak körülötte. Orvosai, főkamarása, tekintélyes termetű sál fivére, kisé hátrább lehajtott fejjel. Luis fivére, engelrendjogtudósa, Philip Leconverse és titkára, Maillard. Az egyetlen, aki az ágy lábánál, egy kis asztalka mellett ült. Senki nem mozdult, és annyira csendesek voltak, arcuk annyira elmosódott, mintha valamiféle örök valószerűtlenségbe merevettek volna. Igen, felismerem kegyelmeteket, hajtogatta. Az az óriás ott a távolban, akinek feje kimagaslik a többi közül, az Robertártóa, az Izgágarokon. rokon. Kisé odébb egy testes nő felgyűrt ruhaújjal, akár egy bába asszony. Mahaut grófnő, látása az elítélt hercegasszonyokra emlékeztette a királyt. Megválasztották a pápát? kérdezte. Még nem, szőr. Számos probléma tülekedett kavargott, kimerült agyában. Minthogy minden ember azt hiszi, hogy a világ vele egy időben született, ha távozni készül az életből, szenved attól a gondolattól, hogy befejezetlen világot hagy maga után. Még inkább így érez egy király. Szép fülöp pillantása legidősebb fiát kereste. Navarrai Lajos két testvérével, Poatyé Fülöppel és Franciaországi Károlyjal dermetten állt a betegágy fejénél, és nemzője haláltusáját figyelt. A királynak hátra kellett hajtani a fejét, hogy láthassa fiait. Mérje fel, Lajos! Mérje fel, mit jelent Franciaország királyának lenni, suttogta. Minél előbb ismerje meg országa a helyzetét. Mahaut grófnő igyekezett közelebb férkőzni, és mindenki tudta, hogy milyen bocsánatot, milyen kegyet kíván kicsikarni a haldoklótól. Renaud testvér jelentőségteljes pillantást vetett Valois grófjára. Lépjen közbe, kegyelmes uram. Néhány perc múlva talán már Navarrai Lajos lesz Franciaország királya, s köztudomású, hogy valóá teljesen befolyása alatt tartja őt. Így hát valóá tekintéje fokról-fokra nőtt, s a főinkvizítor úgy fordult hozzá, mint a hatalom igazi birtokosához. A hogy mahaut útját állja, a grófnő és az ágy közé lépett. Fivérem, mondta, semmit nem akar változtatni 1311-ben kelt végrendeletén. Nogáré meghalt, felelte a király. Valóan szomorúan bólintotta a főnyingvizitor felé, s az ugyanolyan szomorúan tárta szét kezét, mintha sajnálná, hogy ilyen sokáig vártak. De a király folytatta. Ő volt végakaraton végrehajtója. Akkor egy záradékot kell diktálnia a fivére, amelyben újra megnevezi a testamentum végrehajtóit, mondta valóan. Szomjas vagyok, suttogta szép fülöp. Ismét néhány csepp szentelt vizet hintettek az ajkára. Valahá újra kezdte. Gondolom még mindig az az óhaja, hogy én ügyeljek végakarata a tiszteletben tartására. Természetesen, és ön is, Louis fivérem nézett a király évrő grófjára. Majlárt halkan mormolva a királyi végrendelet szertartásos formuláit írni kezdett. Louis de után a király kijelölte végrendeletének többi végrehajtóját, mindazokat, akiket szeme, amely most, hogy halványsága megtört, még nagyobb hatást gyakorolt a körülállókra, megpillantott maga körül. Így hangzott el Filip de Convernek, majd másodszülött fia barátjának, Pierre de Chamblinak, végül Hug de Beauville nak a neve. Ekkor Engerande Marin lépett elő, oly módon, hogy jelentékeny személlyel feltűnhessen a haldokló királynak. A koagyutó tudta, hogy Chard de Valois elgyöngült király előtt két hete kezdte a panaszkodást és vádaskodást. A koadjutor tudta, hogy Charles de Valois, az elgyöngült király előtt, két hete újrakezdte a panaszkodást és vádaskodást. Marin okozza minden gondját, fivérem. Marin fosztotta ki a kincstárat. Ő tette becstelen alkutárgyává a flandriai békét. Az ő tanácsára égették meg a nagymestert. Vajon szép fülöp, amint mindenki elvárta, Megemlíti-e Marín nevét végrendeletének végrehajtói között, ezzel adva utolsó bizonyítékát bizalmának. Maynlárd kissé felemelte a tollát és a királyt figyelte, de valóban gyorsan közbelépett. Azt hiszem, betelt a létszám, fivérem. Parancsoló mozdulattal intett Maynlárdnak, hogy rekeszse be a névsort. Marín sápattan markolta meg ővét, és emelt hangon mondta. Ször, én mindig hűségesen szolgáltam felségedet. Kérem ajánljon fia Lajos nagy kegyelmébe. A lelkét vitató két ellenfél, Valoa és Marin, fivére és főminisztere között a király egy pillanatig ingadozott. Mennyire csak saját magukra gondolnak, és mély kevéssé törődnek vele. Lajos, mondta fáradtan. Ha a Marin bebizonyítja, hogy hűséges volt, ne sértsék jogait. Marin ekkor megértette, hogy a rágalmak elérték céljukat. Így nyilvánvaló cserbenhagyás láttán kételkedni kezdett, hogy szép fülöp, valaha is kedvelte. Ám Marin jól ismerte saját hatalmát, kezében tartotta a közigazgatást, a pénzügyeket, a hadsereget. Jól ismerte a királyság helyzetét, s tudta, hogy nélkülen nem tudják kormányozni az országot. Karját összefonta mellén, szögletes állát előre feszítette, és úgy nézte a haldokló uralkodó ágyának túlsó felén álló Valoát és Navarrai Lajost, mintha pár viadalra akarta volna kihívni a leendő uralom képviselőit. Van egyéb kívánsága, ször, kérdezte Renaud testvér. Hug de Bouville az egyik gyertyatartóban megigazgatott egy eldőlni készülő viasz gyertyát. – Miért van ilyen sötét? – kérdezte a király. – Éjszaka van még, s nem hajnalodik? Jól lehet a napközepet táján jártak, a kastélyt gyorsan terjedő, természetellenes, aggasztó sötétség vonta be. A jelzett napfogyatkozás most vált teljessé – s árnyékával beborította a francia királyságot. Izabella lányomnak szólalt meg hirtelen a király. Visszaadom, a tőle ajándékba kapott gyűrűt. A cseresznyének nevezett nagy Rubinnal. Megint elhallgatott, majd ismét megkérdezte. Megérkezett Pierre de latil, Mint hogy senki nem felelt, folytatta nekiadom a szép smaragdomat. És így folytatta, aranyliliomokat hagyva a különböző templomokra. A Notre-Dame de Bologna-ra, ahol leánya esküvője volt, a Tóri Szent Martinra, a Szent re ezer livr értékben határozta meg minden esetben. Renott testvér közelebb hajolt hozzá, és a fülébe súgta. Ne feledkezzék meg szőr a mi Szép fülöp elkínzott arcán ingerült kifejezés suhantát. Renaud testvér, mondta, tisztelendőséget Kolostorának adom azt a szép Bibliát, amelyet saját kezűleg láttam el jegyzetekkel. E Biblia hasznos lesz nem csak tisztelendőségednek, hanem a francia királyok minden gyontatójának. A fő inkvizitor jól lehet ennél többet várt, ügyesen leplezte csalódását. A poászi domonkos rendi jámbor nővéreknek hagyom a templomosok nagy keresztjét, és a szívem is oda temessék. A király végzett adományai felsorolásával Májlárt hangosan felolvasta az áradékot. Mikor az utolsó szavakhoz ért, a király nevében, valóan magához húzta a trónörököst és karját erősen megszorítva mondta: „Írja hozzá és Navarra királyának hozzájárulásában. Szép, fülöp csak nem észrevétlen intett az állával, belenyugvó helyeslése jeléül. Uralkodása véget ért. Vezetnie kellett a kezét, hogy nevét odaírhassa a pergamen aljára.” Kész, suttogta. Nem, a francia király utolsó napja még nem ért véget. Most szőr át kell adnia a királyi csodát, jelentette ki Rönó testvér. Felkérte a jelenlévőket, hogy vonuljanak vissza, mert a király át fogja adni fiának a király személyéhez rejtelmesen kötődő képességet, hogy meg tudja gyógyítani a görvét. Szép fülöp párnáira dölvenyöszörgött. Nézze, Rönó testvér, mit ér a világ, íme Franciaország királya. Halála percében még egy erőfeszítést követelnek tőle, hogy utódját felruházza azzal a valóságos vagy feltételezett képességgel, amely egy egyébként jóindulatú betegséget enyhít. Szép fülöp nem tudta elmondani a csodatévő formulákat és imádságokat. Elfeledte őket. Rönót testvér mondta el helyette. Navarrai Lajos apja ágya mellett térdelve, forró kezébe kulcsolta a király jéghideg kezét. Úgy fogadta a titkos örökséget. A szertartás végeztével az udvar ismét beléphetett a terembe, s Rönót testvér belekezdett a haldokló kimájába. A jelenlévők utána mormogták a szöveget. Kezedbe helyezem lelkem uram. Amikor megnyílt az ajtó. Pierre de Latil, a király gyermekkori barátja érkezett meg, és míg az ajkak továbbrebegték az imát, valamennyi szem feléje fordult. És mikor a jelenlévők pillantása ismét az ágyra vetődött, a torkokban megrekedt az ima. A vas király halott volt. Rönót testvér közelebb lépett hozzá, és lezárta a halott szemét. De a soha meg nem rebbenő szemhéj magától felnyílt. A főinkvizitor két tízben is hiába próbálta lecsukni. Végül kendővel kellett letakarni a király arcát, aki nyitott szemmel lépett az örökké valóságban.